Vi är igång! Oh! Alltså, är inte Vi är på med kolsyrabubblor, precis. Kolsyrabubblor. <laughs> Bubblorna är kolsyra. Eller fan, kolsyra är bubblor. Eller? Luft. Vad fan är kolsyrabubblor? <laughs> vad, är, vad, vad fan är kolsyra? Kolsyra, det är ett... Uh... Jag nu. tänker inte att jag ska gå in på Jag är så trött idag Ska du veta mm, Jag är ändå glad att vi sitter här ja, ändå det var... sent. Men det kan ju komma ut i tid om vi redigerar det, <coughs> och det till. Om kära jag redigerar det fort Jag har inte alls annars att göra nej, nej, nej. det är inte alls att Skolan tar koll på mig Nej nej nej, nej, nej, nej. Visst, Vet ni vad? Eller vet du vad? Nej vad var det? jag vet inte frisk <laughs> Jag är fortfarande sjuk. Det är femte veckan. Om Det är ju så eh, förkylning och, så och allt sånt. Jag har inte tränat på fem veckor. Om oh man Jag måste väl... <går> Igår <går> på, i idrotten. eller Vi hade så här... Vi skulle skriva. Vi satt i ett klassrum. Så jag är klar med allting. Eh, så att, eh, jag skulle göra typ... Eh, för att få B-kursen så måste jag göra typ en, Lägga till några grejer i... Eh, vi har filmat en film där vi har gjort olika övningar. Och då skulle jag i komplex karaktär... Så jag gör burpees. Mm. Eh, idag. Jag gjorde 15 burpees igår. Jag har träningsväck. Så fan ah, ska jag säga. Svartar. Nej men det är helt sjukt. Hela armarna är för fan döda. Det känns som, som blickfisk. Blablabla bara går runt här. <laughs> för fan. Ay. Nu ska jag se om ås så. Här alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men alltså jag är helt slut idag. I morse när jag vaknar. oh my god. Nej men gud jag måste berätta detta. Alltså jag är så rädd. Alltså ni lyssnare. Alltså, ni förstår inte vilken natt det har varit. Ja, jag är jätterädd. De, Okej, okay, jag är, tror på andar. Jättemycket. Okej. Okay. Eh, det vet du. Och mm. jag är väldigt så här, insatt i det. Och är och Men ändå lyssnar jag på Creepypodden och, <laughs> och kollar på Jocky och videos och allting. Mm. Men För jag tycker det är intressant. Mm. Men Erik och jag brukar diskutera. Ah, om man skulle veta om det. Eller om man, skulle vara om man, om man ska vara med om det. Mm. Så det kanske inte har varit lika laskigt. Jo du, i natt Det var laskigt. Det, var det liksom, kommer lite... Nej, men liksom nu. Okay, lite fakta. Klockan tre på natten eller klockan tre på natten. så är det mm. spökenas tid. Alltså okay. det, är liksom, det är då man brukar se att det är då liksom spöken... Det är då det händer. Mm. Mm. Typ Jocke och Jonas senaste Så det Så klockan tre så var det liksom rimärken de fick och allting. Alltså det är så sjukt. Och sen, eh, en gång innan för några månader sedan. Så uh, låg jag i min säng. Hade en mardröm. Vaknade upp svinfort. Vaknade upp och ren panik. Du vet en ren panik. precis, ja. och du vet så här, och kände sig, och jag kände mig så ihärta, så jag höll på att avlida. Och jag fick bara jag bara slängde mig under, under täcket och bara höll så här. Sen Så jag bara någonting lyser i rummet under täcket eller över så här, massivt, vet mm. Kom upp TV:n. börja lysa. Nej men alltså när jag gör på bajten Du på använder inte att titta på TV. Nej, det är inte på. Och du, vet, och du vet, den lilla röda grejen som man ah, brukar sätta ah, på, ah. den blinka. Så Ni. mycket. Och vet du vad klockan där? Fem över tre. Och jag bara, så springer inte mamma och pappa. Jag var panik, du vet Pappa, jag bara, du är in i mitt rum, jag, att jag ska inte sova där inne. Så jag låg efter mamma. I natt då? vaknar upp. 0248 I red panik och bara, klockan är fan sån tre. Jag bara, åh, nej, åh, nej. Och jag visste, jag bara, jag kommer inte somna innan klockan tre. Går upp till mamma för jag var tvungen att ha nässpray så gick jag upp och tog nässpray och gick jag och tog vatten ja mamma bara, ska jag sova i hos dig jag bara ja du här. för då innan jag vaknar då vid det är klockan tio i tre ja. kollade jag på tvn jag, det är reflexer jag gör alltid den över tiden den här lilla röda grejen lyser starkt ja. det ska den alltid göra men under den gången så blinkar den så här. Ja. såhär att man då eh. tog och sängde av och på ja, den exakt. Typ. ja exakt sen ja, när mamma och jag lägger oss i sängen ungefär 5 över 3, tio över tre. Tror du inte att jäveln står och blinkar? När vi gjorde den där. Ja, hela Vad sa din mamma? Jag bara, mamma. Kolla på jäveln. Hon bara, ja. Jag bara, ser du den där grejen? Jag bara, ser den där blinkar? Så fick jag berätta allting. Ja. Hon bara, ja. Mamma är ju lite så hon tror också på detta. <laughs> För min mormor är väldigt, väldigt mottaglig. Ja. Och, eh, alltså jag har... Mamma bara, ja mamma, ja du vet, Jag kände, jag hörde på hennes resten hon blev också lite så här, mm, typ, för jag började berätta att det här hänt innan och klockan tre och lalala mm. Jag var mamma kan du snälla gå och stänga av och dra ur sladden ur tvn och så gick vi och drog ur sl sladden och då stängde sig hela tvn av mm. men jag har ju panik nu, jag tänkte om den skulle tända när den är av, för jag vet ju att andra och sånt kan ju strula alltså de gör ju upp med teknologi mm. alltså de verkligen åh oh shit, förlåt Oh, hjälp. <laughs> så, de kan inte facka upp allting Och jag är sårad nu är jag, jag vill inte sova i natt alltså, det är så här, Jag sa att pappa, pappa är så här: äh, Det finns ingenting Själv till dig typ. ah, jag bara, Men hur var i oddsen att det hände Två gånger vid samma tid Att vi var <laughs> vid samma tid att jag, att jag är vaken vid samma ah. tid Jag försökte sätta på och säga Vad sa du podden mm. Nej vad sa hon mm. Och jag bara, nej det går inte. Jag fick panik. Jag låg ute i täcket och jag var så jävla varm. Mm. Så att jag ville ju egentligen ta av mig i täcket. Men jag vågade ta fötter och lära sänkanten. Oh. Och det var verkligen panik. Så det var fan mig värsta natten. Så jag var så trött i morse. För jag låg uppe jättelänge. Du kan förstå. Mm. Alltså, Jag och pappa, vi säger ju att det, det spökar hemma hos oss. Jag alltså, det, det, säger det. att det spökar hemma hos honom också. Jag bara, mm. Men det är liksom, det är något fuffens där. För att jag... Det var superbörn jag och Rasmus Det var jag, pappa och Rasmus som var hemma. Mm. Och pappa och mamma har ju sitt på nedervåningen. Ja. Och jag är mitt på övervåningen. Och så vi har liksom gått och lagt oss allihop tips här. Och så hör man bara ett duns där nere. Och jag och pappa båda liksom lägger märke till det. Liksom. Um, så vi går ner och tittar för att se vad det är som har ramlat ner. Det är ingenting som har ramlat ner. va Det är ingenting. Det är inte någonstans. Och det är liksom ingenting som ligger någonstans eller på en kant eller vad tusen som helst. Och det, det är så obehagligt är som att de märker att de har tappat men något man vet att det inte man, man hör verkligen det är ingenting som man inbillar sig att man hör. Nej. Men efteråt är det så bara hörde jag verkligen rätt mm. Men är som att min pappa också hörde det. Mm. Pappa är är det ju, min pappa är inte någon som tror på spöken nej. och så, han är också han vet det är någonting och det samma mamma hon har ju ibland att det går folk i vår trappa hemma. Nej. Visst trapp kan så här, oh, man gör, de kan ju så här, eh, smälla till, det kan du ju. ja, som en, typ, ja men precis som en typ typen altan kan smälla till fast man hör den de går. Ja, fast mamma liksom, hon, liksom typ kan känna ja, om nu kommer villen ner typ. Mm. exakt. Och så bara det inget som är kommer. Nej, ingen som kommer. Det tycker jag är, mm. är jätteobegripligt. Eh, sen sov jag ju väldigt väldigt tungt platt, men den där smällen alltså, den hörde jag och det var inte ute utanför liksom, det var inne i huset. Ja, men man hör verkligen det och sen när man berättar det bara försöker man andra alltid komma på så här för, alltså, förklaringar liksom, till mm. att nej det är ingenting för så satt jag i natt jag bara eh, det är säkert någonting med elen och jag bara men det går inte för det, att... det är en ledning som är ja. snas ja men hur mamma bara pappa han bara nej men fjärrkontrollen kan ju vara lite konstigt ibland det jag bara fjärrkontrollen inga batterier för den är slut bara <laughs> det är inte batterierna och jag försöker faktiskt såhär så det är ingenting det är ingenting nej. och så bara det är, det är någonting för ja. det, det kan inte hända två gånger mm. Jag får tala om en annan smäll, det var också jättebra jag var hemma eh, Det var i våras Jag hade ju en sån förkylning Alltså jag var helt sinnessjukt mm. Gud det var ju Nej det var inte då när Erik och de här, det var innan det eh, Och jag var liksom hemma Ligger hemma och försöker liksom vila Och då började de så här allt med fiberbygget utanför mm. Och så bara, bam, står det till precis utanför mitt fönster Och jag bara, vad fan var det? Mm. Typ en halv på dörren Ja, vi har råkat köra in i en mur. De har mot sönder vår alltså, mur som man, liksom, man går in emellan. Sen har liksom de mot sönder, den <skratt> har bara sprickit. Åh, gud. Och jag bara... Uh, ja, alltså tyvärr kan ni inte ta det med mig så ni får komma tillbaka åter och ja. då då får ni ju fixa det här. Så är ju helt snygga. My god, what the fuck. De har inte löst det mot Alltså det är ju en fortfarande spricka i och man bara alltså förlåt men <skratt> Det var inte så att de inte hade utrymme. Var ni tvungna att köra in ja, exakt, i alltså, stolpen? Alltså, och det är liksom en mur som är lagd. Ja, så här, åh, jag vill, den smällen jag fick typ jättetänka på. Vad fan är det som händer? Ja, typ? men så här smällar och sånt. Men jag tänkte på det när vi flyttade in i lägenheten. Mm. Eh, för att den här lägenheten har stått. Ingen har liksom köpt den. Nej. På uh, typ ett halvår. Och eh, de som bodde där innan flyttar ut jättefort. Så att <laughs> innan, när vi var och kollade varann jag bara, fuck jag var varför har de flyttat ut så fort? varför mm. är det ingen som har köpt den? jag bara, är någonting med den här lägenheten mm. men jag försöker alltid säga så här. nej det är nybyggt det är ingen som har bott här innan som har typ kan ha dött eller så, nej, precis. men det var gamlingen som bodde där innan mm. uh, och jag får lite panik och det har inte hänt någonting innan nej. jag har inte köpt av någonting fan vad jag rapar, förlåt <laughs> uh, men nu, alltså efter detta jag är så rädd, alltså jag är så jävla, för att alltså min mormor är väldigt, väldigt mottaglig, som jag sa innan. Mm. Och jag har ju varit hos en sån här, eh, ett, vad är det, jag vet inte riktigt vad det är. Alltså när jag, jag mådde dåligt förra året någon gång, och då gick jag till en, inte terapeut var det inte, eller jo, hon var typ terapeut, hon var typ så här, eh, psykolog. psykolog, och vad heter det när man så här kan läsa, medium typ. Eller? Mm. Mm. Ja, jag jag sin fall jag aldrig nej, hon var typ alltid där. ett. <laughs> eh, och då när vi är där så förklarar liksom, ja, var, varför jag är ledsen och bända. Och så börjar hon ta upp för att hon jobbar väldigt mycket med kroppen och att kroppen kan läka sig själv. Att det inte många det är många som säger så här, ja, ah, eh, det är liksom, man behöver liksom medel, man behöver träna, man behöver Alltså medicin eller annat. Mm. Men hon bara, nej, men alltså, kroppen är så stark så att alltså, den kan läka sig själv. Mm. Eh, under en period så har alltså, jag hade väldigt ont med rygg som du vet. Och yes. hade väldigt ont med nacke. Eftersom att jag var så stel från mm. min rygg typ, Och riktigt i det nacken. Blir, ja, men det blir spänningar. Det är exakt, exakt så jag har mm. Och det är svin Jag kunde liksom inte vet, röra min nacke typ. det så, så jag... konstant huvudväck. Nej, det har inte jag Nej, du har ju aldrig haft huvudvärk. Nej. Har du haft det? Nej. Du har inte. Det här är ju helt kinesiskt. Du har ingenting. Och jag har allt man kan. Jag har min grän och sån grov jag huvudvärk. Jag vet det. Och så helt kommer vekt. du. Jag vet. Under. Ja, ja på tal om mm. ingenting. Fortsätt nu. Ja. Nej, men då så var vi där. Och så sa hon till mig. Ställ på golvet. Så fick jag ställa mig på, på golvet på en handduk. Och så skulle jag bara stå här. Och så skulle jag bara blunda. Och så skulle jag bara så här. Helt plötsligt. Så säger mamma. Va? Och jag bara, Va hon var Moa du står och gungar som fan. Och jag känner ingenting. Jag öppnar ögonen. Ser att jag står som en... Alltså jag Gungar framåt och Och jag står, mamma bara, Moa du står onaturligt långt fram. Hon bara, du hade lätt ramlat där. Om, om du hade kollat. eller säga, mm. Jag stod, här ser vi att vi är rakt. Då ja. håller jag min hand liksom rakt upp. Och sen så lutar jag min hand nu. Och jag stod liksom... Långt fram. Liksom. Mm. jag lutade mig skit långt fram och lika långt bak. Vet du vad som hände sen efter ett tag? Hon började såhär säga så ja, ah, men nu ska vi gå från jordens kärna och sen ska vi gå ända ut i rymden så Jag skulle föreställa mig att jag är rätt bra på att se grejer. Mm. Så att hon bara ah, tänkte inte gjorde massa och sen så ser du gräs, sen ser du en sten och så ser bla bla, bla, bla, Och sen efter det, så typ du pratar om något annat och sen skulle jag kolla mina händer. Hon bara, de som är väldigt mottagliga brukar, så skulle jag liksom, jag drog mina händer framför mitt, mitt ansikte så här, mm. och mina fingrar. Hon bara, vissa som är rätt mottagliga brukar se eller hon sa inte det här som efteråt, men mm. vissa som är rätt kan se färger. <coughs> och olika färger betyder någonting. Så stod hon där, och hon har inte sagt någonting, så jag skulle bara stå så. Mm, mm, du säger mm. Hon bara, ser någonting? Jag bara, jag ser lila typ. Hon bara, ja, så jag bara fortsätter att säga ingenting. Nej. Nej, för de kan ju inte säga någonting för då förstör man ju. Då liksom. man, men då tänker man ju mer. Då man bara, liksom. ja, jag ser grön. Ja, det är typ så. Och, hon bara, och sen förklarar hon för mig att typ lila, nu kommer jag inte att vara lila var. Men lila var någon plats i, på kroppen. Jag tror lila var hjärta eller någonting. Och det liksom betyder typ någonting med Och det är likadant med mamma. En gång har hennes jobbakompis sagt så här när mamma står i, i dörröppning. Bara, Camilla det är blått runt hela dig. Det lyser blått. Och det var också något som mamma tog upp med henne. Eh, att det betyder typ så ett stort hjärta eller något sådär. Ja mm. alltså har sådana som är alltså, vad sa du att din mormor var? Mottaglig. Mottagliga. Kan se sånt runt om personer som mm. är mm. så hon var mottaglig som såg att din mamma var helt blå. Ja, uh, nej. Mamma är mottaglig. Jaha, okej. Okay. Varför såg hon att hon var blå då? Var nej, men alltså något? det är bara man får typ en aura runt den. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, i alla fall när jag var där. Jag vet inte om jag har sagt att det är på det någon gång. Har jag berättat Nej, det om har detta? Inte jag, mm. jag har inte ens hört det. Nej, okay. Men när vi var där då så kom vi in på min mammas döda bror. Och eh, mycket, eller jag kanske inte behöver nämna ah, Mammas döda bror då, eh, dog för några år sedan. Och eh, han eh, när vi var där så typ berättade hon tanten som var liksom med i typ Att jag eh, kan känna andra runt omkring. Och jag kan känna, ibland ser dem. Och ibland så liksom kommer de till mig Och känner, så känner jag av dem liksom. Hon bara, när jag var liten så såg jag Och hörde röster Men jag fattade ingenting vad det var Men nu när jag är ålder så vet jag att det är, liksom, det är andra som pratar med mig mm. Och vissa, vissa kan vara eh, äh, vad fan det här är ingenting Men eftersom att jag tror på detta och Speciellt efter den här händelsen som jag kommer berätta nu Så var satt vi, där, i, alla fall, så satt vi där i soffan Så Började vi prata om mammas bror då. Och sen helt plötsligt så kommer inte att kom till, men så börjar hon sitta och bara ställa sig upp sig, sträcka på sig, brösta ut sig typ mm. Och vi bara what? så Hon bara. Jag känner mig riktigt stor. Hon bara känner mig stark, jag kände mig så här stor liksom. Sedan lite sund senare så börjar hon så här bara. Hon tar upp sin arm. Hennes hår står på armarna. Hon bara, jag fryser som fan i sig. Hon bara jag fryser så mycket Och sen senare fick hon så sjukt ont i huvudet Alltså hon bara, jag har så ont i bakhuvudet nu Och vi bara, vad händer? Mm. Och sen Hon bara, ibland Det var då hon berättade Jag, bara, jag kan känna av henne där Eller så kan jag se dem Och mamma och jag fick panik För att mammas bror Dog av att han slog i huvudet I bakhuvudet i en trappa Det var vinter ute Det mm, var kallt jättekallt Och han var svinstor. Alltså han var stark som fan. Mm. Och det var det mest obehagligaste mamma jag har varit med om. För att hur kan hon, hon kan inte söka upp detta. Nej, men jag menar, hade ni nämnt bron innan då? Nej, inte en gång. Inte det var, en var gång. bara ni gjorde mamma som kom fram. hade bara nämnt att han var död. Ja. För det enda vi hade nämnt. Ja. Och då sa hon att han besökte mig just nu. Och mamma bara började gråta ja, sönder. Och jag med. Och det var fan mig. Åh oh Efter den hände händelsen. Jag bara. What? Alltså mm. jag behöver verkligen tro på det. Alltså jag blir ju fascinerad när du berättar. Men jag, jag tror ju inte. Alltså men vad jag, jag är vet, det? Hur kan de få reda på sånt? Jag, jag vet, vet inte. kan inte chansen Nej men jag vet inte om det är så att. Att andra och sånt lever vidare. Jag vet inte. Jag vill tro på ett liv efter döden. Men jag vill tro att det är en annan kropp. Ja. Eh, som. Min morbror gick ju bort när jag var. Åtta år. Eh, och jag bara några år senare såg en tjej som hade samma sjukdom. Eller så här, som båda var utvecklingsstörda och förståndsannikappare förstå förstå och så. som satt i en rullstol på en festival jag var på med pappa. Och jag bara såg hur, alltså Klas i henne. Och det är så obehagligt för att man ville bara gå fram och bara liksom. Ja. Klas är det du? Men de, det var en liten unge liksom. ja som var inte alls många år man bara så alltså, det hade ju kunnat vara det mm. för det var ju inte många år sen så alltså, okay. nu är det ju tio år sen i hösten men alltså, ja. det är så här ändå det är så sjukt ja, egentligen det är ju obehagligt nej men det är så här, det är så likt sen så alltså, det finns ju jätte många som är lika ja, alltså, på många olika plan Jag där. förstår men är ja, typ besattet och så alltså, men det jag... var verkligen så här, utseendet samma kroppsform det här lite ja. framåt. kände du som det... att du kände att... Ja, alltså, jag hade lika kunna gå fram och kramma. Det är det heller, som är lite rasketeckande. Det är det som är svårt. Jag ja sånt är jävligt obagligt, alltså. men jag är fett fascinerad. Ja. Men jag tror att de som inte tror på det vill inte veta. Nej, alltså. De vill, inte, de vill inte ha reda på om det finns eller inte, för då blir man jävligt rädd. Nej. Alltså att veta typ, att det finns här grejer i luften och typ, sådär. Usch, jag får lyssna. Men jag tycker det är är coolt Jag är skitfascinerad Typ när Jocke genombörde på sina videos. Alltså det är fan vad jag vill bästa se. Jag och Erik ligger bänkade, eller sitter bänkade och kollar på det där. detta. Jaha. Älskar verkligen det. Mm. Erik var ju också så han trodde inte på någonting idag. Nej. Men, och så eh, kommer du där. Ja, ja. Men sen så kommer jag i det hans liv och börjar. Nej men alltså när man kollar på de videorna när man blir man ju så här, det går inte att fika. Nej. Alltså, nej. Jag har kollat på någon enstaka. Men det har inte varit så tydliga grejer som vi sig. De bara, det stod någon där nere. Man bara, det är mörkt. Jag ser ah, inte dit ner. Sådana grejer blir sådana. Kolla på senare. Kolla på barnbarnakosset. Alltså det var det laskaste. Mm, nej men jag ska kolla på den. Mm, gör det. Mm. Du löser av. Jag tänkte på det. Tror du... Eller så alltså, är, du, är du rädd för döden? Eh, ja. Du är det. Jätterädd. Mm. För, jag vet inte, det känns bara så laskigt. Mm. Alltså jag kan ju inte tänka sig att jag kommer ju någon, någon gång inte finnas. Nej. Och jag kommer någon gång bli så gammal och så. Mm. Det känns jättekonstigt. Mm. Men jag har en sån tanke. Jag får en sån ibland. Att jag inte kommer leva. länge. jag vet lite... att du har berättat det. Och det är så jävla obehörligt. För jag verkligen har en tanke. Alltså jag kan inte se mig själv gammal. Nej. Ja, jag förstår vad du menar. Det, så kan jag känner ibland, alltså, om jag mår ganska dåligt, alltså jag, jag mår dåligt, eller det gör väl alla. Ja. Jag har mina stunder också. Och när det är som värst kan jag, jag kan typ ligga i sängen och bara tänka, varför ska jag gå upp? Det kommer inte vara värt det. Alltså jag, jag kommer dö ändå. Alltså jag har verkligen mm. sådana här, ja, jag, alltså, jag, jag, kan, jag kan sluta leva i dem jag vill, typ. Alltså men du vet det är sådana här det... Och sen så är det så här, hoppa in i duschen som är borta. Jag är verkligen så här det är en sån liten stund som de här tankarna är och det är bara sprutas alltså det är så mycket idéer och det uh. är så mycket tankar och allting men så fort alltså, det är ett lopp av tre, fyra minuter och sen så uh. bara är de borta uh. och så kommer de tillbaka någon månad senare. Shit. Och då är det som att jag började sluta. Så det jag tänkte sist då var kommer tillbaka sen. Det är verkligen som att det hela tiden fortsätter. Nej. Och jag vad fan slutade sen? Nej, det det vet man ju inte. Jag, jag, jag, har, jag ser både döden som något fint och som något hemskt. Är det för det? Nej, men jag, alltså, det så är jag, jag tycker typ att det är fint bara för att man har sett den här fina bilden av typ och lejonhjärta typ. Ja, där är det så här, en fin bild av hur det kommer bli och samtidigt så här är man ett lidande är ju döden jättefin att man kan få ja. mm. alltså, liksom komma bort från det. Det. Men är det verkligen skönt? Nej men jag vet Alltså jag, man, jag vill ju veta vad som hände efter. För jag tänker ju på andra och sånt. Du vet, demoner. Ja. Typ, de har ju fan dött bra. Nej, nej, nej, nej, nej. Men alltså jag är så här, jag vet inte vad som kommer hända. Nej. Jag vill veta om ja. det är ett liv efteråt. Därför tycker jag att eh, religioner som tror på ett liv efter döden är så fräcka. Alltså jag var ju fast i hinduismen när jag var liten. Va? Jag tyckte den var så ja. fräck. Ingen av den jag har inte Jag har jättebra koll på hinduism och budismen i alla fall. Men de tror ju på ett, ett liv efter döden, typ att man, att sin själ vandrar vidare liksom. Men det är så fint. Det, jag det tycker fint. det är jättefläckt. Och sen så beroende på hur du är mot andra så lönar det sig i nästkommande liv. Du kan bli det tror jag dock. något heligt till exempel eller så mm. går det åt andra hållet. Men jag tänker så här, alltså man får ju déjà vu. Mm. Och deja det... Och det förstår jag inte riktigt varför man får... Alltså, Nej, alltså det, det är så obehagligt. Alltså, det är så obehagligt. Erik, fick. Alltså Erik, jag måste berätta det här. Han, det är någonting konstigt med Erik. Och Erik kan inte sätta finger på vad det är. Och inte jag heller. Men ibland kan Erik få panik. Han får en panikattack. Och jag har aldrig sett Erik... Alltså danssidan av Erik. Nej. Han bara stannar upp. Och bara får... Och du får bara andas. Och, mm. och du får panik typ. Och jag med hjärtat, vad är det du Det hände i lördags vi satt och åkte bil. Mm. Vi satt och han bil. körde. Han körde. Och, vi satt och åkte upp Och Erik körde rätt fort här. Vi hade Porsche. Eller Porschen. det var fan år sedan jag hade sånt. <laughs> eh, kabben. Och han har kört skitfort skit fort, han siktade askul När vi kom upp för borotorbacken, han satt ner skit mycket, jag bara nu eller någonting. Kör jag på en gång. Kolla på Erik. Han var. Jag bara ser hur han får den här Han blir helt. Mm. Alltså hans, hans ansikte och tryck blir så här. Alltså, det, är så, det är så blankt typ. Jag bara, bara är det. Han bara, jag fick den här känslan igen. Han bara, jag fick den det är så, Och han får panik. Han bara, jag vet inte vad jag ska göra. Han bara, så röskigt. Han bara, gud. Och sen han bara, äh. Och sen efteråt, han har typ försvinna. Mm. Han var det typ skönt. Jag bara, Erik, det är inte så, Bara för han vill skämta bort det typ. För Erik kan väl... vill, uh -huh, han han vill, han vill inte visa. Jag, jag tror inte han vågar visa att han kan bli rädd. Nej. För de där minuterna, eller de minuterna som Erik har sånt en helt annan person. Och jag var är det verkligen där mm. Han var ja. Han var jag visste att Filip och Oskar skulle stå där. Innan vi åkte förbi. För det var precis när vi såg, han bara, där är Emil, eller vad säger Oskar och Filip. Mm. Så kör vi dit och ser vi dem. Och så åker vi upp så här. Och så kommer det. då blir det, det. panik. Mm. Men ja, och. Man har haft så, många så sådana Och det roliga är att jag tycker att det i är så härligt. Om vi skulle sitta här och så vet jag. Man, man känner igen någonting, en rörelse eller någonting. Och man bara, det här har jag varit med om. Ja. Och så man bara, jag vet exakt vad jag ska säga. Och så säger du det. Är det. Så det, så alltså, det, är det är coolt och oh. fan. Men ändå, så hände det för mig i, i helgen också. Uh. Vi satt där, jag, Elina och Katja var hemma hos mig innan vi skulle gå och dra till Elvins fest. Mm. Och då så sitter vi där. Och så, så sitter jag och sminkar mig. Hjälp. <laughs> Elina står och pratar i telefon Med Max Och Katja står jämt med mig Och helt plötsligt Så får jag så här, man, känner, man börjar känna att man kommer få en deja vu Och sen så Bara vet jag exakt vad jag ska säga Jag bara det här kommer och säga mm. uppe i huvudet, säger hon det Och lite med Katja och jag bara efter att jag bara wow jag bara, Plus, Det, det som grovt. jag tycker är roligt då Är att när man får en deja vu vet man inte vad man själv ska säga Nej Nej, men andra. så har jag. Jag, jag vet inte alltså, vad du säger. vet då och så vet man att det jag säger nu kommer att svara på det. Och då, då är det så roligt att vara alltså så här bara mindful allt och säga något helt oväntat så, Oj, den så den inte får där inte få säga det. Jag. Nej men alltså det är ett kul att leka men det är ju så här om man vet att den kommissionen kommer att säga det då ska För man bara kul cool och du kan styra. Ja men så här bara stanna upp här. Nej nu är det ett just tips här, bara Oj. för att typ, sånt heter roligt typ med Rasmus med samma. Va? jag bara, jag fick det själv, jag var bara tvungen att förstöra det <laughs> hjälp ja. det var fett läskigt alltså, men det är så jävla nice och det är så coolt, och hur kan det bli så, nej hur kan man få den där tanken, för det är ju många som får det mm. det är också det jag tänker, har jag levt innan, lever man om i sitt liv är det därför man får det shabu, så tänker jag ja precis, att alltså jag kanske har levt det här fler, fler gånger om och om igen men jag föddes bara på nytt, hela tiden mm så jag att det är rätt obart tänk om att typ skulle komma ihåg hur det var i magen. Alltså man kommer ihåg <laughs> ja när man nu. För när fan börjar man minnas? När du är tre år. För vad fan gjorde man innan det? Alltså du säger att det är så kul man kunde komma ihåg vad med i magen. Man låg det inne och bara skvalpa? Så väl lite ja det bot. kanske kommer med tiden. Ja. Nej alltså jag, ty jag tycker jag sånt här är intressant och dessutom typ Dörden och sånt tycker jag är viktigt att ta upp. Ja. Särskilt med typ vad som har hänt i helgen. Det är ju en kille på skolan som gått bort. Mm, jag har hört det. Eh, och eh, det, det är jättetråkigt. Och jag tycker att... Jag hoppas att han, hans föräldrar får typ ro i allt detta. Trots att det är en stor bortgång eller så här. Att förlora någon så är ju inte... För man vet ju själv, alltså det, man såg det på skolan, det var lärare som grät för att han gick bort. Alltså lärare. Jag om det. Nej, jag tänker inte nämna det heller. Nej. Men alltså, att man, jag tycker det är så fint att alla visar sånt kärlek. Det var ljus, och var och allting. Ja, vi ekade på skolan. Superfint. Gud, det är så hemskt. Jag fick jag chock nu? Jag bara, va? Ja, det, det var nog en chock för alla tror jag. Men jag tycker att vi avslutar den här delen med, och <laughs> med en liten extra åtanke till hans Exakt. nära och kära, tycker jag. För att jag tycker att det är viktigt att nämna för att det här är ingenting som man ska... Alltså man ska inte bara förtränga bort det, att någon går bort. Det är viktigt att uppmärksamma, liksom. Mm, absolut. Ehm, men nu tycker jag att vi går över. Men nu då till lite roligare, lite roligare snack En sån djupt tänkande och lite så. Och jag har crazy things to tell you guys. <laughs> Men vi kör ju som vanligt helgens, helgens händelser. <laughs> Eller ja, det blir ju det varit lång det. Ja, då är jag den som Jag har ju varit led senitist jag. Jag är på långledighet redan vid tio tiden på sista så jävla jag har varit så mycket inställd och Sverige i ena kampen och så var jag inte med där och det blir så här ja. då blir det så mm. ja, fan. nu får du ge dig, Nu vibrerar mm. det var Maria, mm. du vibrerar hela tiden innan nej, jo Nej. Jo. Är inte så i alla fall <laughs> ja. nej, men vi kör, ska du... jag börja? ja det kan jag Okej, okay, jag mm. tänker att det är inte så roligt typ. jag gjorde det på ledigheten, jag tog det bara lugnt typ. tog mm. vara på solen det så fint, fint väder det var så bra väder i fredags däremot så jobbade jag från 7 till ett ungefär. Mm. Det gick faktiskt ganska bra att jobba. Det blir ganska sekt, men det var inte så okej okay, det är bara ett. Det orkar mm. jag typ. Så då var jag där i några timmar. Jobbade lite så, kände lite pengar. Sen körde <här> Hanna ner mig till stan. Jag kom ju på att jag hade mina jobbskor på mig så jag gick de i tennisskor, kostymbyxor och liksom en blus. Jag känner bara, jag har så fel skor på mig. Och de så här, så här röda skriker verkligen om dem. Oj. Så jag bara, nu nice. gör jag med det här, det är jag mig där fort. För jag skulle fixa lite äh, mårstad center och så. Mm. Ehm, till bamsen. Och sådana här fidget spinner. Till alldeles ville. Sådär? Ja. det så är det för grejer? Ja, det, det är typ så här, det ska tydligen vara en sån här stressgrej, du Alltså, jag köpte det. Jag snurrade snurrat på andra några gånger. Det är inte kul. Nej, jag tycker alltså, att det är lite som en sån här nej Och ville jag vara helt överlycklig att jag köpte det Ja, När mamma bad mig göra det. Mm. De var tog jättebra. Hundra per styck nej betalade jag. och ja. jävlar. Men jag tog första bästa som hade swish på marknaden. Så. <laughs> ja, ja. Äh. Eh, när jag kom hem så tog vi det bara lugnt hemma. Om jag inte minns fel. Nej, vi gjorde nog inget särskilt. Tog bara lugnt typ på lördagen däremot åkte jag, min mamma och min syster till Varberg. Mm. Vi åkte typ tidig förmiddag. Och så åkte vi ner vid Storza på stan. Jag, jag hoppade ett halsband som jag har på mig. Och ett par örhängen. Mm. Mm. Och sen åt vi Subway och jag mig en sallad så att vi var i parken. Det var ju så fint väder då också. Mm -hmm. var, det var varmare när vi åkte hem från Borås än det var där nere. Vilket var lite tråkigt. Ja, Sen, det blåser ju så mycket kusten. Det gör ju det var det är så jäkla platt va? Nej, sen vad vi mer? Vi tog en glass vid hamnen. Vi gick upp vid åh, oh, den här? Det är ett museum. Det heter Varbergs fästning. ja Åh, oh, var ni där inne? Nej, vi gick bara runt så här, gick ut han på för att se mm. utsikten typ. Så det gjorde vi då. sen åkte vi hem. Sen så käkade vi tack och som vi kom hem. Jag har precis ätit. Och sen så mig gäller från Amanda. Amanda Viberg. En liten gullig fin tjej. Mm. Som undrar om jag vill är ute och äta något eller dricka något gottigt. Och det nappar jag ju såklart. För jag hade ju fitt dragit hemma. Ja. Jag skulle egentligen plugga pluggat. Men det var så här, jag bara... <laughs> Plugg, <nej>. drink. Plugg. <laughs> Plugg, gå ut att äta. Plugg, gå ut att äta. <laughs> att äta. Ja. Äm, så jag gjorde snabbt i ordning mig. Och så gick jag till bussen. Och sen så gick vi båda till de met jag upp hon mötte upp mig på resa och så gick vi till Vinci ja. och där beställde vi en ostskärkbricka men uh. nu vägdes här igen så hon tog allt ost och så tog jag skinka och hon satt tog upp alla oliver hon hade skruv oliver uh. jag älskar inte oliver hur du det är verkligen inte jag är skräck och så, så, så... lärde mig för det är så fint typ atta ja precis nej och sen så beställde vi en varsin mojito och så satt vi där Vi kom dit vid nio och vi tog båda 20 12 tåget hem eller buss Tåg, Tåg. Nej, busshem. Gud vad mysigt. Det var jättemysigt. Men grejen var att jag pappa var på firmafest. Och vi skulle höras av typ. Jag ringer han kvart tv eller något typ. Ja. Han svarar inte. Jag bara hej. Och så jag kolla bussen jag bara det går ju en busshem nu. Jag bara jag får ta den för jag körde jag fått vänta liksom i stan. Och pappa ringer först upp mig när jag är hemma. En timme senare. Men, ja. Och han bara ja, vad är det? Jag bara hemma. Jag var så irriterad för att. Jag hade varit själv på stan annars. Om ja. man inte hade svarat. Han ja. bara nej men vi var ju bastun. Jag bara. <skratt> <skratt> ja. <skratt> så jag var lite småkörig. Men jag släppte det sen. Ja det var ju tur det. Ja det, men det var, var så det. trevligt. För att Amanda det känns som att jag börjat tipsa att umgås med det senaste. Ja. Jag så söt och så snäll. Man bara åh. Vad gullig. Det var vi lika, jättebra. Alltså, det var roligt. Mm. Sen så på söndagen så äh, pluggade jag. Och jag städade även en del. Shit vad ryckte det. Och sen kommer Rasmus. För Rasmus har varit på Rosse om hela gäller ja Jaha. Men jag följde inte med. Jag, vi skulle fira mamma på Morsta och lite sånt Alltså det blev så här bara. Mm. Nej. Ja. Det är också lite nice att vara ifrån också. Men jag, jag sa det med jag bara det är så skönt att kunna längta. Exakt. till varandra också. Med tanke på att jag och Rasmus sen varandra så mycket som vi väl är. Ja. Sen är det inget fel. Det är inte det inte jag ser men det är men skönt det är att någon gång Man ska sakna varandra? Ja, men det tycker jag mig. Så jag ska det inte bli så att man träffas en gång i veckan bara för det för det är, vi, vi kan ses med en så, och det är därför vi träffas så mycket. Exakt. Um, Exakt. Sen så sov Rasmus hos mig och så var det klart här. Vi kollade oh, en andra serier. Det var mysigt. Mm. Oh. Nej, det gjorde vi. nej det gjorde vi inte. Vi satt och pratade hela kvällen för att det var så mycket som hade hänt. till. Typ, vad roligt. Så det det som... var så här, vi satte på tvn för att kolla på så här på någon serie. Och så jag bara, men vi började kolla kolla. Alltså, vi bara, nej vi satt och pratade istället. stället. Oh. Goda, gulligt och vad mysigt ändå. Mm, men det är, så här, det är sånt till. När det blir liksom att man inte <skratt> måste kolla på tv eller så. Och sen blir det klockan elva vi bara. <skratt> det är ingen att sätta på någonting för jag kommer om tio minuter klaga och bli helt stressad för att jag inte sover den klockan elva. <skratt> <skratt> vad? Är du en sån? <skratt> jag får ju ett meddelande. <skratt> det här är så roligt. Jag har ju läggdags på min telefon. Här, ja. Så den där jag får ut ett alarm så här, ding ding ding här, när klockan är 22.00 om 30 minuter behöver du gå till läggdags om du ska sova i mer än 7 timmar. No, jag har ju så barn för att bli på mig om att nu är klockan mycket, gå och lägg dig om en halvtimme typ. Oj det där hade jag aldrig lyssnat Nej. på jag bara skit så bara. men det är, jag gör det, jag försöker men Shit. det var så här, det, jag hade alarmet på måndagar, tisdagar, torsdag, fredag. Uh. Eh, bara för onsdagen sån här såg Men det är dag. jag väl för inte gå lägga tidigt. Jo. Alltså det? Så, här, så, så att det ringer på fredag morgonen. Det är det jag menar. Fredag morgonen? Ja, när jag ska upp till skolan. Då, aha, ja, ja, ja, nu är jag med dig. Jag är med vad ja. du menar just med det. Mm, jag är med dig. Ja, Sö söndag, måndag, onsdag, torsdag då. Ja, Så, okay. så nu. jag bara, vad fan ringer det för Jag tänkte att jag ringer fredagen, det ringer fredag. Ja. Men nu är jag med dig. Mm. lite tydligare. Exakt. Ja. ja, det var min helg. Ja. Trevlig mysigt. Men tämligen Men alltså är det om det är svårt så att komma till sömns typ att man grummar tiden för det gör jag. Då är det bra att det liksom Nu ringer det. det är dags. Ja. Men ska jag ta min långa... mina färdaren. Jag kan jag gå och... <laughs> jag går härifrån så får du. <laughs> Nej, men jag har alltså, det har hänt jävligt mycket den här eller mycket alltså Roliga grejer. Ja, mycket berättar. Det är kul att inte den vet om någonting heller. Nej, vi har ju inte pratat så mycket om Nej, det. Nej, vi har jag har så... mycket att berätta. Ja, för det som är typ, vi pratar inte så mycket på helgen, helgen om det inte är att vi ska göra någonting själva Nej. Alltså, så tillsammans. Typ. Men det är det som är kul också, för jag och är olika umgängen, typ. ja. jo, eller så olika umgängen. Ja, men det är så blir det ju. Olika har vi lantar, men alltså. Nej, men. Ja, vi pratar inte så jättemycket ändå. Typ så här. Vi tar snabbt lite då. samma. Helgen. Eh, ja, vad gjorde jag? Jo, jag slutade, eller jag blev ledig på torsdag. Och då så var det jobb. Så att eh, jag jobbade eh, hela dagen. Fram till den skitsamma på kvällen. <laughs> och eh, då så skulle jag åka hem. Ringer kära, min kära vän Oliver. Han har bil. Jag bara, vad gör du? Han var nej jag är ute och kör typ. Jag borde mig snälla hämta mig över bussen. Jag skulle hämta Erik. Och eh, ringer honom, och så säger han ja, ah, jag kommer om en minut sen efter typ, såhär, typ såhär, 30 sekunder kommer en bil, körandes och jag bara, fan vad gött, nu är så Oliver så känner inte igen bilen men jag bara, ah, okej okay. så går jag in, öppnar, går in, sätter mig kollar dit det är fel person <laughs> det var kul. jag satt i fel bil oh my god så jag bara, alltså paniken som uppstår Vad är det en tjej kille? kille, han bara, oj och jag bara, oj Det var det när man tar sig Och jag bara, hej gud, vad snabb du är alltså, ja. Oj oh, shit Det var så jävla fint Han bara, alltså, det är typ lugnt. Fast, Vet du vad jag gjorde? Det var därför jag hoppade in i bilen ja. Han sakta ner och stannar, precis utanför mig Jaha, okay. Och det var ju att det var olle. liksom ja. Och du vet man öppnar bildörren Man ser typ ingenting för Nej. det är mörkt Nej, precis. Och så går man in liksom och sätter sig på. försöker liksom jag sig till, in ja. typ och jag höll på att ta liksom, bältet Och bara hej! Hej! Och då så var pinsamt och så jag bara Gud förlåt, du vet hur jag kramlar mig ut där. Jag var, ja. åh, oh, Gud förlåt, du alltså, det är lugnt, jag bara, ah du Panik! Och så gick jag ut där för jag bara, det var, ha du bra Han bara, Det är samma. Jag tänker att Ola var så hyperössande. Ja, men det är klart. Och Oliver bara, vad fan det är för fel på Och jag bara ah du så. Här. Så, ja, det var lite det hände sådär. Sen så åker jag hem till Erik. Vi sover svintrötta. Vaknas imorgon och åker till jobbet igen. Eh, ska man inte upp sina listor här? Åker till jobbet igen. Eh, sen på kvällen. Så när jag slutar. jag slutar vid sex ungefär. Så kommer, så möter jag upp Elina och Katja. åker vi hem till mig. Eh, för vi ska fira Alvin. Som fyller 18. Eller fyller Så vi ska åka till Transå. Så skulle vi vara där grilla. Eh, och mysa bara. Ja, <laughs> <laughs> eh, Och eh, det gjorde vi. Sen så kom Erik hem till mig. Så hos mig. Mysigt. Ja, det var mysigt. Eh, sen på lördagen så vaknade vi upp då. Det har varit en riktig Erik-hallnasta. Eh, jag sen, har inte ens... Alltså, jag har varit Rasmus i söndagskväll. tänkt. Ja, men det är liksom... Jag och Erik har för att typ två gånger i veckan. Uh. Så det var så här upp. Så vaknar vi upp. Eller vaknar vi upp. <laughs> vaknar vi. Och... Eh, vi, Erik har ju kökorts, är så jävla skönt Så att vi tog bilen Hem till Erik, för Erik skulle jag träning Han skulle första möta oss en träning, så skulle vara borta Typ tre timmar, mm. och jag började verkligen Verkligen plugga Det var bra du ska ta den tiden för att plugga Men jag bara, men jag vill samtidigt sola Så jag ber Erik jag åker med dig hem, och så ligger jag hemma och dig, typ så här. Mm. kommer jag hem Erik och de drar till eller Träning, Mm. Och så typ Lena Petar är ute och bara Ska du stanna här så tar de fan solstolar Och allting så får de så dricka och, och så Sen lägger jag mig där och så skriver jag klart mitt tal eh, Och eh, Sen ja, men Jag låg det typ tre timmar Sen kommer Erik hem Och då så typ käkar vi lunch Chilla Och sen så <laughs> Skulle vi käka eh, Kvällsmat på vänta, vad är det då Ja på kvällsmat på kvällen Um, Säkert att det inte var på morgonen Ja <laughs> Och då sitter vi och pratar Hela familjen, det är jag och Erik, Peter och Lena Sitter vi och pratar Så börjar jag säga, skulle du bara sätta mig bekvämt ut Höger jag Tror inte att benet går av Så jag bara, boom, ner i marken Och jag bara, <skratt> oj. vad fan hände just Och de bara börjar flabba sönder <skratt> Och jag bara äh, så här Skitfisen Bara ligger på golvet Och bara, ja. Och de bara, oj Peter, laget du den här stolen innan? Och Peter bara, jo, du vet jag. Jag bara, fan sätter jag mig på en trasig stol. Nej, Så jag nu på barken. Gick bra, skadade mig inte. Nej, men jag tror det var ja. Och sen så fick Erik göra något jävla ryck. Vi bara, vi måste göra någonting. Jag ringer min farfar. Och bara, farfar har precis en ny bastu ute. Och han bor ju liksom vid sjön. Ja. Så jag bara, vi åker ut honom. Klockan var halv tio. Vi bara. Ah, ja. och så åker vi, och så ringer jag farfar och han bara. Ja, visst. Det är så men farfar är simblast snäll så jag du inte säga nej. nej klart. Jag fick inte. lite ångest typ. Så Erik och jag bara, men vi kan väl åka. För jag ringde pappa, jag ba, är det verkligen okej, okay, tror du det är så här? Ah. <kör> och eh, han bara ja gör ja, ja, säga. Sen så kommer vi. Vi kommer vi oss, typ Och mm. då så ringer farfar bara. Alltså, det kommer ta två till fyra timmar att sitta på bastun och att den ska bli riktigt varm. Mm. Så att, kan vi inte ta det en annan gång. Så jag bara, ja, absolut. Men Erik bara. Oh, fan. Och det var då vi hade kabben. Mm. Vi bara, vi måste ju utnyttja denna värme och kabben liksom. Eller hur? Så att vi tar, Erik bara, men vi körde ändå. Så vi körde ändå ut till farfar. Och farfar bor ju i fri, vid Frisjön. Eh, och det tar ju typ 20 en halv timme åker dit. Mm. Så vi bara åkte Körde så lite fort. <laughs> mm -hmm. Och eh, bara hade en mys. Vi skulle stanna till vid ett ställe och badat. Men det var typ läger där. Mm -hmm. Så att vi, kunde, vi bara, eh, vi vände Och så åkte vi tillbaka. Sen när vi kom hem hade jag och Erik tidigare på dagen varit och köpte typ så här dip och chips. Kan det det dildip. Ja det var det. Mm, det, det de ja, dip. självklart. Och då så hade vi köpt det och typ så lite mysiga saker. Så la vi. alltså Erik och jag älskade våra stjärnorna. Det, är det bästa vi vet. Så vi mm. du eller dyker upp. Du vi, upp ett säng. <laughs> där vi så här ut filtar och plädar och allting. Mm. och så täcker Och så låg vi där tände ljus och så satt på hitta hitta Doris mm. eh, och eh, kollade på det och du vet så åt på chipsen och så och sen så gick jag in och slaggade så det var, alltså, det var verkligen den mysigt dagen någonsin alltså, det mm. var så kul vi gjort, Det har hänt så mycket under dagen mm. som, alltså, som vi brukar aldrig göra någonting typ. men det är för det är som förlåtande När Erik har gjort mm, men det är klart det blir ju en frihet en helt ny ja. värld ja men det, att är, det är ju verkligen det är så mysigt men då vaknade vi på söndagen och eh, jag, <går> <går> vad fan det? Jo, Erik skulle spela match. Så att Erik körde hem mig och sen spelade Erik match. Och då var, låg jag hem och plugga mm. Sen så skulle jag åka och fixa mitt hår. Det blev jättefint. Tack så mycket. Och då åkte jag till Rebecka, min frisör, och eh, fixade håret. Men hon, jag ska alltid ha så mycket bollar i luften. Det får panik. Hon hade fyra kunder samtidigt. Oj. Jag var där i två och en halv timme. Nästan tre timmar. Okay. Shit, alltså. Ja, men jag blekte mitt hår och fixade det. Alltså det är så här, när man precis har blekt eller man har lagt blekningen mm. så sitter det i jävla i håret. Alltså det var så gul men sen kommer nyanseringar och då blir Perfekt, Jag tänkte ju klippa lugg. Mm, jag vet. Men jag tyckte du skulle gjort. Det. Jag vet, men det blir så, så här, "Mår du kommer ångra dig för du kommer vara tvungen att sätta upp luggen i så under hela ja. sommaren fast kommer du bli vit i pannan." Det är klart, väntar med till hösten då? Ja, jag tror att hon bara, Men kom, vi kan göra det höst liksom mm. Så att jag ska nog göra det då Absolut. Men jag klippte bara till min lilla lugn som jag brukar ja. eh, Och sen så var det med Och så åkte jag hem eh, Och firade mamma för det var ju morsdag som sagt mm. och, och åt lite gött och så Satte mig i mitt rum, pluggade <laughs> Sista, var uppe typ till två det är bra att du pluggar också. Jag att du tar, tar jag, jag, tvunger, det. Liksom, jag hade redovisning på måndag, mm. alltså igår och jag hade en inlämning i jättestor iställetskommunikation som var tvungen att vara inne. Men nu i efterhand inser jag att ingen att du blir titta sig så typ det inte. Jaha. Men det är skönt att du har gjort, gjort. Alltså det är så skönt exakt. att du har gjort. Det jag tycker Det Bär, är jag tar talar nästa gång. Ja men det är så här för alla bara far paniken, jag bara ja, det har jag har gjort det. Uh. Typ såhär, uh. Det säger. Ja. Det liknar är är bra. Ja, det är bra. för att i idrotten typ jag går ju bollsport och då har vi ungefär samma Inlämningar mm. Så att de håller på med genus just nu och mm. skriver en inlämning. Okay. Sen så frågade jag, jag skulle gå fram till Rebe Rebe Rebecca, <laughs> Teresa och bara, ja, jobbar För jag vill ju få högre betyg i idrott. Mm. Och hon bara, är du just det? Du behöver inte göra en uppgift. Du fick A på den där bålsporet. Jag bara, vänta, vad? Åh, jag har aldrig fått ett A på en inlämning. Oj, det är man. Ja jag är så nöjd. Så att hon bara tackar, tackar, tackar. Tacka. Så att jag behöver inte göra den. Så jag är helt klar i idrotten. Fasen, var skönt. Det är så jävla skönt. Och jag har ingenting i I'm proud of you. Thank you, babe. <laughs> så jag har ingenting i idrott. Jag har ingenting i svenska. Jag <laughs> ingenting i engelska. Ingenting i historia. Om inte jag behöver komplettera skiten som vi gjorde precis under tror jag tror jag det måste göra. Mm. Uh, och sen har vi då nästa vecka på torsdag en bollsportsinlämning. Nej, analys. Är det det då kvar det och sen jag fick någon... det på idag Oh my god, att jag, har, jag måste göra två stycken saker Jag har tydligen inte skrivit i så här. typ man skulle Om eh, elevled lektion Man ska typ reflektera och sånt Och jag har inte gjort det här Jag är ledsen men du måste skriva detta För annars kommer inte jag kunna lägga betyg på dig Jaha. Jag bara, Så jag måste hemma och göra det ja. Och sen skriva saker i en samband Men ja Det var det Jag har det. en del jag med Jag Ja jag vill inte ens dra det, för det är så Nej, tråkigt. Man får panik och ångest, typ. Men jag älskar att skriva upp och bocka av. Ja. Det är orgasm, typ. <laughs> det är vi, mm, men det vi Men det är bästa. Radierar. Ja, men precis, man skriver i Och så bara, och bara, nu är jävlar, det kan jag radera. det är typ så här. Ja, för jag har sådär lite notislapp ja, precis, där uppe. Precis, det har med. Och så Yes. Bästa känslan Jättebra. Nej, men det här var ju lite blandat snack. Jag tycker att det var bra att vi börjar med det som är typ lite djupt tänkande. Ah. Och så lite, lite gudstnackdjup i slutet. ja ah. Det blir så. Det är ändå 45 minuter. Nej, så vanligt. <laughs> så vanligt. Jag ah. tänkte bara, nej, okej, typ klockan var typ Jag bara, okej, vi har, vi har inte liksom gjort helgens <laughs> händelse <laughs> där. Det är vi ser ah. men det ser så himla kul. Ja, det är kul det att träffa dig, Lalo. Det är kul att träffa dig med, Larsson. Mm. Det är roligt när vi inte träffar ofta. Ja, men alltså, det här sig. är ju vår alltså, chans till att träffas till. Ja. Uh, för att det är ju så mycket olika gäng och olika typer av linjer. olika mycket. Alltså, det... Tiden är så himla olika skolor skolan. Så mm. Man hinner ju typ aldrig ses snäll och jag har liksom problem när vi ska träffas en gång i veckan. Liksom. Ja, precis. Alltså, det var typ det så går här... inte att tajma. Nej, det... det var det naturligt tank... att jag slutade tidigare. Ja, det, du, det, du räddade mig. Ja, så jag... Idag ska jag tydligen jobba. Ja, oh, det där också. Men någon jävel har lagt in 19-22 till 22 idag. Ja. Och jag bara, jag har men inte, inte det tid. Obero? Är det? Ja, i så fall. <laughs> har du OB efter 18? typ? Är det på vardag också? Jag har ingen aning. Men jag jobbar alltid OB Vi börjar mm. alltid efter 12. <clears throat> ja, jag vet faktiskt inte hur det här är, men det är att säga. Ja, jag hoppas det. <laughs> eh, vi vill önska er en fortsatt trevlig dag. <laughs> ja, exakt. När du ha, lyssnar på den. Ja. <laughs> hoppas att ni som går balen på veckan på torsdag... Mm. För det nice. Jag ska sminka Cindy och jag är jättenervös Ja just så, det ja, ja. Torsdag, fredag, ja. teknisk Eller becken teknisk Jag har så hoppat att många kommer och kollar Kolla på Cindy och en svart kranning Jag har så den där ja. Ha det så himla bra ja. Och uh, lycka till alla beckenheter Och teknisk De går inte i bal denna vecka. Det gör de ju visst Nej. Du går i tors beckning, torsdag Vad går teknis? Där? Fredag Nej Inte den veckan. Denna vecka ha? Går ni denna Ja vecka? jag vet jag ska oh. svinga Josse. Jaha, då ser man. Exakt, så att, lycka till alla veckan nytta. Sen går på torsdag nu. Imorgon blir det är för oss som spelar Varför kollar du på mig så Jag bara, Vad pratar du om? Säg bara att de ska lycka till och ha det roligt på balen för den här släpps ja, på onsdag. Njöjt. Ja, det. det är mig mm. kul. <laughs> Have a good weekend everyone. Puss och kram ska Hej.